Biziki badu lan inik, geostik, bada biziki lan ono-onoi iteko, egun guztietz biztandena, surprizeak atzemetentula, nahiak konteniz nola pasatzen dien uh, aferak. begoi antupriza badira lanian behautenak aizan, berriz abatora berriz partitzeko, egun ez dauziet errain noizko espanxautan berriz abatora zahaltzia, Baina usteo, talaike, buulia, hatxarreko, ze, zeit inendu inen gula. Hala, behaz, mementuan beti retxia da hau, eh? Mementuan beti retxia da, ez dut, zahenaizanik eh, abatora hau zahaltzen ahal, mm -hmm. sekuritatea eta geharbitasunak eh, untra ezagri aktio, mm -hmm. zen eta ezbitu irriskoik haktu nahi, gehiagutzen dako, ezbitu ez nona nahika zahaltzen mm -hmm. Ala, beaz beti garrbitzen haiz izte hemen, ala garbitziak finitu zi huai? Garrbitziak haundi finitu. Erreiteko, la, la, erunetai, latanoi, la en, eniko garrbitza du, badon lan haiteko, Baina ez dogeo personalik, akasik la, langileguziak baiona joan adira laneat, ez, ez zitu ezerri xomaz teknikian. Haldem ezala haigira, goe klienta bayonat, edo mauleat, edo oloneat, edo, edo tarbeat, donk heldu hel eta enetako espantxaut berriz alduko duelaik, klientak berriz beti aktivitatean izan dien, handi xenak dira beti ben produen esaltzen, segitzen, eh, Uh, Baionari dela de la medio, egan eh? behaut uh, gauza, Bayonako abatorrak biziki, launtzen gitiela ho hortan, eta bizantzen bon, dena, bilan batut egun, e eguniteko, xantiera sh hemen uh, segiazteko, eta langileak segiazteko bayonan, tiztela inketa, haigira, laundianiz, -la behar den zela marilorekin, behar den zela gauzen antzazteko, Uh, eh decisioña dira berriz abatora zen ezartzeko, biziki franjainan esto importante be, que behar den zala mesela berriz abatora lekian hala eranduzu bez garbitzia garbitziak, garbitziak egintziak sinuztela muntadura batzuta bistan dena behartuzi zurese berritu eta ta ulako a bistanena al an, merkofresab dira zorro bad, ez dira 2 milione taik, taik fresak Bista dena aslontza bat dila, ez dila denak uh, postak guziak hartzen alko, Uka, ukaindula uh, animalko difentzia gue, gue gain, bena bon, es, esfantxa du, be, be, berriz gue finanzorek eh, launduko gituz dela, Haut de chic, i dira lanean dener i ikusten telefonan tagandi, la sala izan da paisen, espresuki, lavatore independente eta eskualeria guzeain definatzeko ikusteko zitena alden moien ukan den zaun sentatzen ta preshabildab denetan biziki gauzetan ezpita bizik, bizik abatuaga. Bena, bon, zistera inquietan erretenu cliente, pasantziaa psukatukoitia, inketa, inquietan jentik asteat hamaregune buko, bergiz, ukaintutze begiak jakiteko abatorra noiz zahalduko dun. Hala, buruileko egan duzu, eh? izaiten alitaikela idekitze hori. Hene, espantxa hor or, leheno balimala ebe ikusiko den den den jakin on utzi nola egun bauzi bista dena inket inket hizte bi ziki uh, zertangen ala estu materaña toka batora etiztra inketa dornianik batora begi sezaiko da lekian behar zela le, decisiona quartier dira hengortan esartzeko